І кожне мало свою округу, свою частку землі, території. І тільки на цій часті товариство й мало право робити своє діло. Скоро воно переступало межу, захоплювало щось з території сусіднього товариства. То з цього зараз повставала проміж двома товариствами сварка, а і бійка. Коли одно товариство ловило людей з іншого навчинку на своїй землі, то без жалю било їх і проганяло. Поділ цей краю на частки був давній, і те чи інше товариство, обороняючи свої межі, покликалось на те, що це їх частка з давніх давен. Але було дещо, що й зв'язувало проміж себе товариства. Вони одне одному допомагали переводити якомога далі від крадіжки коні і продавати їх, крадучі коні. Ярошове Городянське товариство не вело їх продавати в свій город, а передавало іншому товариству, а те часом знову іншому. І бували такі випадки, що за одні сутки вкрадена коняка опиниться за яких двістю верстов в третій вже губернії. У цій справі дуже допомагав Гапон. Сам він коней не брав, але мав двох дорослих синів і вкупи з їми передержував крадених, і одводив їх до іншого товариства або й просто на продаж. І Гапон, і кожне інше товариство, продавши коні, заставляли собі, звичайно, установлену частку грошей за комісію, а все інше передавали тому, від кого мали коні. І так гроші передавалися ж доти, поки доходили до того товариства, що і вкрало коні. Контролю тут, звісно, не могло бути, але всім коноводам дуже залежало на тому, щоб по змозі все було без одурювання, і через те ці справи роблено більш-менш чесно. Так коноводи завжди знали, скільки за яку коняку можна взяти, то вже коли гроші приходило менше, часом сварились, і це примушувало інших бути обачнішими і чеснішими. Коноводи поруч з паліями були завжди нашому селянинові найлютішим ворогом. Бо вони руйнували йому господарство. Як волк набігає на село, Хапає, що зможе, і знов тікає, Так і тієї конводи. Як до волка не мали селяни Ніякого змилування, ніякого жалю, Так не мали вони його до коновода. Аби попали, то вже так його не пускали. Що там суд? Суд хоче засудити засудить на рік, Чи там скільки, в острог, так що з того? Вийде злодія Коноволю, та й почне мститись на людях, то ще гірше їм буде, ніж як його суд і не карав. Хіба ж мало такого бувало, що Коновод, от сидівши в Острозі, приходив у те село, де його піймано, та й палив його так, що й зовсім всього рішались люди. Через те селяни карали такого злодія саме. Серед Коноводів Раз у раз оповідано страшні й правдиві пригоди з тими злодіями, які потрапляли до рук селянам. Піймано одного серед степу, як уночі хотів забрати коні, та зараз же кийками його й вбито. І так люто бито, що всього на гаму спотрощено. З людського тіла зроблено страшну купу кісток м'яса й крові. Найдено цю купу на полі... Довго поліція шукала, хто це зробив і кого це вбито, але нічого не могли знайти. Знало, хто і кого багато людей, знали про це коноводи, але мовчали, щоб самих себе не виявити. Знало чимало селян, та хто ж би спроміж їх став виказувати, але все ж бувати було небезпечно». Могла виявитись справа, і тоді винні йшли на Сибір. Через те коновода карано здебільшого інакше. Бито і мордовано так, щоб уже здоров'я не могло до його вернутись. І він був в тюрмі, або незабаром після неї попрощався з тим світом і не міг уже більше нікому шкодити. І як тільки не мордовано безчасних! Одному полекручувана руки й ноги. Броготь пекли сірниками. Третьому стягли і зв'язали до купи голову з ногами.